...minuter över nio. Pia Sjögren, det skulle blåsa i norr idag. Jag inte. Ja. Jo, jag tror det är värst i fjällen faktiskt. Jag hörde att det var 20 sekundmeter i steken och Där vill man inte stå och vila. Men det blir stället. kanske lite blåsigt där hos dig också- med alla Ja. Det har du rätt man vet i. aldrig. Ja, men det hoppas jag verkligen att det blir. Mer stormstyrka i Ring P1. Ring till oss. Håll i hatten. Tack. Yes, ring till Ring P1 och ring nu. Bums 099 510 10. Vi gillar storm 099 510 10. Du kan gärna smsa också P1 och så ett mellanslag. Skriv ditt medlande och skicka till 722 50. Här är ring P1, jag heter Pia Sjögren och först ut är Lilja Byström i Nacka. God morgon. Ja, god morgon, god morgon. Hur står det till? Ja. Jo, jag vill tala om någonting som heter uranbrytning. Yes. Ja, och um, det var i samband med att jag såg ett reportage, ganska långt reportage på Aktuellt. På Sveriges Television. Ja, precis. Jag såg också det. Det handlade om en gruva i Namibia. Vi sa det Namibia som heter Rösingsgruva. Rösingsgruva, precis. Och en tredjedel av uranet eh, som Vattenfall får, det är från Namibia. Eh, vad jag blev eh, väldigt uppmärksammat på var det att... Eh, och det var väldigt bra reportage förresten för att man gav den här yriska bilden på samhället som levde på gruvan och så vidare. Och sen berättade man att en del av de här som arbetar i gruvan eh, har faktiskt... Vis, eh, Sjukdomar, mm, och, sa och samtidigt framkom det ju både från doktorn där på plats i Namibia som visserligen var anställd av företaget också men också från miljöchefen på Vattenfall att, man att ja. de hävdade att man inte vet att Nej, det men... beror på uranbrytningen i gruvan att de har blivit sjuka. Ja men precis. Men samtidigt så eh, bestred liksom den här så som jag uppfattade eh, henne då Agneta Rising. Ja, men jag gör jag på de, mm. de där sjukdomarna kan man ha fått från alkohol, ja, rökning, mm. AIDS mm. och så vidare. Mm. Och eh, det har inte något samband. Nej, jag, att med... man inte vet det. Men vad tycker du? Jo, nej, men jag tänkte på det här. att eh, Jag skulle vilja tala om det. att eh, Jag är född i Bulgarien och 1963 så eh, arbetade jag på en ort där det fanns en urangruva. Och det var mycket, mycket speciella förhållanden, anställningsförhållanden eh, för arbetarna i den här gruvan. För det första så fick inga yngre män arbete där, för de blev sterila. Mm -hmm. Och för den andra så eh, ville man ha friskintyg och de hade speciella, eh, alltså kortare arbetstider och jag vet inte vad. Det är en massa såna saker som, eh, som bidrog till att eh, de kanske um, kom inte i kontakt med det där dammet så, så långa perioder. Ja, precis. Vad det du? Men hur slutet. tycker du att Vattenfall ska arbeta och tänka nu? Jag eh, tycker så här att vill vi ha en levnadsstandard och vi vill behålla den som vi har idag. Då ska vi dra konsekvenserna av det. Och eh, jag um, slog upp det här. 1965 så fanns det brytning i Ramstad. Mm. Och där slutade man. Man bröt i fyra år uranet. Och sen slutade man. Och fortfarande tar man prover ifrån luft och mark. Men vet för du, förlåt att Lilja att jag körvar med dig nu. Men vad, vad tycker du, liksom, vill du ha någon förändring nu eller är det bara bra som det är och så vill du prata om olika Nej. gruvor på 60-talet? Liksom? Nej, jag, jag, jag tänkte eh, höra av mig för att eh, om det är någon som har jobbat med gruvorna då, 65 i Ramstad, berätta hur de har det idag. För de pratar inte om människor, de pratar bara om luften och marken, om det finns kvar från urandammet. Jag du menar man undrar hur, hur, hur veta... de mår idag, alltså, om Precis. de har blivit sjuka har så de som fått det? några konsekvenser av det? Men för att avsluta det hela, jag förstår att jag måste säga vad jag har kommit fram till. Vill vi ha en källig levnadsstandard? Så ska vi betala för det. Vi ska ta konsekvenserna själva och inte lägga det på andra människor. Vad menar utvärlden. du med ta konsekvenserna så att säga? Vad? Ja, att vi bryter Iran här i Sverige för det finns väldigt många fyndigheter vad jag förstår. Skulle du tycka det var okej om de bytte uran i Nacka där du bor? Nej, nej. nej men det är det jag menar. Alltså, vi måste ombeddera vårt sätt att leva. För att skulle vi sänka vår standard skulle vi, skulle vi ändå leva mycket, mycket hyggligare än många, många miljoner ute i världen. Klaro. Jag förstår. Tack för att du ringde. Tack ska du ha. Lilja Byström i Nacka. Hej, hej. Nu till Örgrund. Eh, Peras Blund, tjena mors. Ja, hej då. Hej. Vad har du på din agenda, eller ja, på vår agenda skulle, idag? Vi skulle kunna prata om det här med kärnkraften också. Men jag ringde in för att prata om det här med hastighetsbegränsningar. Det var ju på tapeten igår. Men du, för, får jag stanna vid kärnkraften? För ni har väl något där i krokarna jo, i Jo, jag ser Forsmark här hemifrån nästan. S nästan, ah, hur ja. Hur är det då? Ja, jag, jag är inte någon större anhängare av kärnkraft. Men går du omkring på dagarna och är rädd? Nej. Jag har väl alltid sagt jag var emot kärnkraften när det var diskussion om det för 30 år sedan. Mm. Men jag säger det. Jag är väl inte rädd så. Jag är mer rädd när jag går på gatorna i Stockholm än att gå här. Okay. Men nej, jag, jag, det finns andra skäl för att jag är emot kärnkraften. Ja, just det, men, men det, det ska inte vi så. inte ta tiden med nu. Och då, och då, så. Nu har jag ringt för att prata om det här med hastighetsgränser. Yes. Jag åkte nämligen fast i en sån där fartkamera för snart två år sedan. Mm. Jag... Jag lär ha kört 97 på en 90-väg. Eh, jag trodde att jag körde 90. Att jag höll min hastighetsbegränsningen. Jag hade en gammal bil som jag nyss hade köpt. Jag hade kollat av hastighetsmätaren på den genom att åka bakom eh, linjebussar. Jag tänkte, de kör väl som de ska. Jaha. Och eh, Sen trodde jag visste hur min hastighetsmätare visade. Den kunde visa lite fel för bilen jag var nästan 20 år gammal. Men jag åkte i alla fall fast den en sån där kamera. Det var en vacker dag, en sommardag. Eller sent på kvällen var det. Fint väder, fint väglag, ingen trafik just. Och jag skulle alltså blixtra till. Det var bara, ja, jag hörde på att bli blind så det var fara bara det. Men i alla fall, jag fick en böteslapp efter ett tag. Och jag förstod inte någonting att jag skulle ha kört för fort så att Jag let det gå till rättegång. Och eh, där godtog de inte mina arg min argument av att det var ju så bra förhållanden nu och eh, jag trodde att jag hade kört rätt. Jag var nämligen anklagad då, eller stod på pappren att jag uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha kört för fort. Ja, jag nekade till jag att säga. ha haft något uppsåt. Jag nekade till att ha varit ouppmärksam för jag hade koll på Hatshälsmedan. Okay. Men man köpte inte de argumenten, utan jag dömdes då till 1500 kronor i böter. Nu har man visst höjt bötesbeloppet också. Men, men, men alltså, kan man inte säga att du liksom troligen helt enkelt körde för fort? Ja, det är ju mycket möjligt, men gjorde inte av uppsåt och inte av oaktsamhet oak oak som men, man hävdade. Men om du kör, om du, om du, om du kör 97, ja. om vi säger att att ja. du nu liksom helt faktiskt gjorde ja. det då är ju det över 90 ja, det är och det då ju. var ju det oaktsamt ja. väl att kom... du inte hade koll på det. Mm. Men då kommer vi fram till min fundering nummer två. Yes. Varför är det så viktigt med just det här med hastighetsbegränsningar? Hade, det, hade jag kört 90 och mm. där hade det varit lagligt även om det hade varit snorhalt, moddigt snöra, dimma och spöregn eller vad som helst då hade jag inte per automatik gjort något, begått något lagbrott. Ja, det, fast, fast det, man, frågan är väl om de hade kommit på dig då. Men man nej, ska väl man anpassa körkörningen till gjort. väglag och ja, sådant mm. Jo, jag, jag kör ju inte så fort om de det Nej, du låter råda. inte som en från så. Men då så. hade jag ja. ju inte per automatik fastnat i, i fartkameran och blivit dömd. Nej, jag förstår. Än, om det hade, hade råkat ut för någonting då så hade jag naturligtvis kunnat dömas för vårdslös körning eller någonting. Ja, just precis. Men inte så här automatiskt eh, dömas. Då handlar det alltså bara om en skillnad på sju kilometer i timmen och... Mm. Mycket bra vägförhållande kontra urusla vägförhållandena. Jag förstår inte den här fixeringen just vid hastigheterna. Alltså. Men du, på, och... på vår... vänta lite ögonblick bara. På vårt forum så kan man höra det är Egon Helmersson som var ambulansförare mm. som pratade om att de, de får skicka in massor med de får massor med fortkörningspöter, ambulanspolis uh -huh. och sådär, och så håller på att gafflar om varför de körde för fort vilket man ju kanske hoppas att de gör ibland mm. när folk är döende mm. och så och sen så, och då ringde också uh, Åke Möller, har mejlat menar jag, han har uh -huh. mejlat från Västervik och sagt skrota alla hastighetskamrar och inför fri hastighet på alla större vägar och koppla det till ett uh, högre ansvar för förare och uh, möjligt, också då större straff på följd nej. om det blir olycka och mm, mm. Vad tycker du om det? Nej, nej jag tycker att det, det är vettigt att det finns vissa gränser på, satta på olika vägsträckor och sånt där. Men att det kunde vara rekommenderad hastighet. Man kan ha sådana här skyltar som visar hur fort man kör. Det finns ju så, ja, grejer som visar på skyltar hur fort man kör. Kameror som beräknar ens hastighet och visar det på en stor skylt. Men om du tycker vi ska ha hastighetsbegränsningar, då måste det väl vara okej okay att du åker dit om du inte förföljer ja, hastigheten? Ja, men att det rekommenderar hastighet, alltså att man tar hänsyn till övriga trafikförhållanden också. De, de är minst lika viktiga som hastigheten. Men det skulle bli ett Och, förskräckligt gafflande i rättegångar ja, om, liksom, det ja det, det. det var ju vatten på vägen. Ja, fast jag är väldigt ja. duktig på, jag är vattbäst ja. i Sverige på vattenplaning så ja, jag, jag behöver inte köra sakta just då. Det. det tror ju alla som är, men det jo, är faktiskt jag som är det. Ja, okej okay, det är nu. Nej men en annan sak så det är ju att det här med hastighetsgränsen är väldigt godtyckligt satta. Jag har exempel här i närheten på 70 vägar som är alldeles utmärkta som är lika bra som den som jag åker var 90 på där jag åkte fast och det finns andra 70vägar där man känner sig som en rallyförare om man kör i 50. <laughs> ja men det klarar ju du jag som vet. så sådan. Nej, jag... Nej jag ska <laughs> alltså, jag, jag bara. Borde... Men hur borde man på sån väg och då, då, då är det illa. Vad men om du fick bestämma så hur skulle det vara? Ja då skulle det vara, alltså hastigheten skulle vara en rekommendation och sen man litar ju på förarnas omdöme när det gäller då väglag och alla som saker. Att Men man är inte det ungefär som fri hastighet att säga att det ska vara en rekommendation? Ja, risken är ju att det finns några riktiga fartårar som eh, drar på som fasen. Mm. Jag, jag fick en tankeställare i söndags när vi ute och cyklade också. För då körde jag på en eh, ganska smal och krokig 70-väg. Och då kom den en bild från andra hållet som körde om en bil samtidigt som han fick ett möte med mig. Mm. Och han höll säkert 90 på den vägen alltså. Mm. Och jäkla dåre, tänkte jag. Men där skulle man vilja ringa och anmäla. Men vart dygn man då? Kan man slå 112 och ringa till polisen och anmäla den där för fortkörning och, och få den fälld, Likasom man dömer. Att Du skulle, vara, andra skulle själv vara en levande fartkabra, alltså? Ja, jag var, ja just det. Ja, är ja. ja. ja. det är mycket med det ja. ja. Tack för att du ringde. Men, men jag, ja. jag tycker alltså att eh, man ska inte ta så stenhårt, just på hur fort på hastigheten utan beräkna. Se till andra faktorer också. Mm. Och sen vill jag uppmana då folk som åker på sådana här fartböter att betala inte utan vidare. Låt det inte dömas av annat än domstol. Låt det gå till domstolsprövning nu. Så, men vad kostade det för dig? Fick du inte betala mer än 1500 nej, då? Det, nej, Fick du inte betala rättegångskostnader eller Nej, sånt där? Det, det fick jag inte göra. Men ja, nej, jag har jag betraktar mig som oskyldig, Jag ångrar att det inte gick vidare och överklagar det Ja, där. men du körde ju 97 men, på 90 Ja, de väg. säger det. Jag, har fortfarande inte, jag tror fortfarande att jag inte gjorde det alltså. Men de påstår det att den där fartkameran visade det. Om den visade det, det vet inte jag. Men, okay. eh, men du vill säga så för tillfället, är det bra? Okay, ja, tack ja, ja, tack själv. Tack, He hej, hej. Är Per grund Klockan är lite över halv tio. Levande grisar som skollas är inte bara ett ohyggligt exempel på hur fel det kan gå i en synnerligen riskabel hantering av levande varelser. De här grisarnas öde illustrerar också hur grotesk hela köttindustrin är till sin natur. Där har djur dödsångest och plågas varje dag. Jordbruksverket tillfrågades om det här var ett resultat av ökad konkurrens hos köttproduktionen. Och svaret blev... Nej, så får det inte vara. Som vanligt, önsketänkande och fantasier istället för att se verkligheten och djuren i vitögat. Man säger, urs så hemskt, djuren borde behandlas väl. Och så smaskar man glatt vidare på sin korv utan en aning om hur djuret, eller djuren, i korven haft det. Varför har konsumenten i det här fallet så svårt att se sitt eget ansvar? Djurs lidande och död är resultat av efterfrågan hos var och en som köper kött. Många verkar se det som en självklarhet att kött ska man fortsätta köpa och äta- men det måste ju gå bra till. Fast det kommer aldrig att gå bra till. Och vi då som har slutat att äta djur av etiska skäl. Vi är inte en annan gräsätande människosort. Många av oss har varit stora köttälskare- men bestämt oss för att smakläkarna inte ska få större betydelse- än medkänsla och moral. Kött eller inte det är ett personligt beslut och ett personligt ansvar- varje dag. Det finns hur mycket vegetariska smaskiga alternativ som helst. Och kött är dessutom dåligt val för miljön. En gång i tiden av någon tragisk anledning så började våra förfäder att äta kadaver. Vi kan sluta. Jag heter Chris Lundberg och ringer från Stockholm. Och eh, apropå eh, kött och köttindustri så kan du delta i debatten på vårt forum sr.se. Snedsträck P1, Snedsträck Ring P1, eller om du bara söker Ring P1 på webben. Där diskuteras köttindustrin och där kan man också delta i debatter om snus. Ska det förbjudas? Ska fartkamerorna skrotas på stora vägar? Ska Sverige ha monarki eller republik? Och ska Sverige sluta att vara med i Eurovision Song Contest? Välkommen till vårt forum på webben Ring P1. Nu Stockholm och Rolf Sporong. God dagens. Ja, god morgon. Hej, vad tänker du på idag? Ja, idag. Du, det var flera dagar sedan jag <laughs> lyssnade på, på RingP1 och de pratade om. Men jag miljön. hoppas du tänker fortfarande. Ja, men det är ju nu vi om bilar. Ja. Och jag tillhör den här lite udda sorten så jag åker omkring i gamla bilar och sen har jag till och med 30-årsbilar. Alltså bilar som är 30 år och är då skattebefriade. Och mm. man får väl en och annan påpekan om att de här gamla bilarna, de är en riktig miljöbovar. Och jag har sagt det här länge att, och jag fick reda på det här för en 15-20 år sedan, att en, de facto är det så att en bils miljöpåverkan är lika stor under hela tillverkningsprocessen som den är under bilens hela livslängd. Okej, okay, det är en sån belastning för miljön att tillverka den. Med, och det är klart, okay, skulle mm. alla tänka som jag, då skulle ju både Volvo och Saab och en del andra bilfabrikanter få lov att lägga ner. Det, så att det, det är ju upp till var och en men vad jag tycker illa om det är att när man kastar flosker i, i ansiktet på mig och säger att jag är miljöbo när jag de facto inte påverkar miljön lika mycket som alla som köper ny bil vart varann och varannat och vart tredje år. Du släpper visserligen kanske ut mer per körd mil men, men du inte släpper inte ut en massa i om man köper en ny, ny bil just det. Man, Men får man lägga, mycket skit? kan man lägga till en liten passus till det här. Jag lyssnade på nyheterna nu klockan, klockan nio och alla Idags som pratar om att vi håller på att gå under och det finns ingen olja kvar. Ja, helt plötsligt så dyker Island upp som en av våra framtidens största oljereserver som kommer räcka i 40 år. Jag, menar, det, jag jag förstår det jag, hur jo. jag tänker. Man håller hela tiden på med domedagssituationer som... Men du för jag undrar en sak. Får man mycket, mycket skit tycker du? Om, eller är det du som liksom fantiserar om det? Får, får du mycket folk på dig för nej, att nej, du kör nej, nej, gamla nej, nej, det bilar? det handlar inte om det. Men jag, jag vänder mig mot miljömänniskorna som inte tänker hela, he, he, hela, hela vägen ut va? Just det. Alltså man måste ju göra en konsekvensutredning en ända fram till slutänden va? Och från början från det, början menar du? Ja, precis. ja ja men vad bra tack för att du ringde på Rolsprång i Stockholm nu Ulf Bergström har ringt till P1 ja hej Sam god dag var ringer du från jag ringer från Släfteham ja men där. vad tänkte mm. du prata om spårbilar faktiskt vad sa du spårbilar spårbilar ja det är något jag hörde om att det ska är det istället för spårhundar så spårbilar, alltså man... Det är till en spår som kan gå. man man liksom knappar in dit man vill och då liksom... Då tar man den dit. Ja, det är nog... Det är no, ja, ett nytt, alltså någon som ska komma förmodligen. Ja. Det, Men jag hoppas att komma. det ska komma. Man testade det där med spårhundar var faktiskt bara lite på skoj. Ja. Eller jag menar bara inte en skoj, bara trams. Nej, det är tydligen varit... så att, att man kan, de testar utanför Uppsala. Det är det något sydkoreanskt bolag som har byggt ett spår några meter upp i marken. Och så kör de omkring med små, som ser ut som pyttesmå tunnelbanevagnar med plats för fyra passagerare. Ja just det, det stämmer. Och så, kan man, och så finns det massor med hållplatser och så kan man boka den där från hållplats A till hållplats B. Liksom. Mm. Men vad skulle vara bra med det? Ja det är Per-Kärvsingen det, det skadar, men jag säger ingenting. Okej. Okay. Och just det här att de, exempelvis om den kommer utanför ens, eller en hållplats utanför ens hus exempelvis, så kan man ju knappa in att jag vill till, ja, jobbet och sådana saker, då, då tar jag den dit. Men kan inte du gå till, du ser ingenting alltså? Har, Nej, jag är helt fred. Men har du hund då, eller? Nej, då har jag inte. Nej. Men kan du gå till en vanlig busshållplats liksom och ta bussen i efter? Nej, jag kan ju inte det. Nej, inte det. Det är därför det skulle vara extra bra för min del. Men här skulle man ju också behöva gå till en hållplats verkar det som. Eller du tänkte att den kanske skulle stanna mycket närmare dig då? Ja, det borde bli mycket närmare. Exempelvis jag bor i hyreshus. Men svårare ska vi gå fem meter upp i luften så varför inte bygga, ja, vi säger ovanpå hyreshusen på något vis. Så du kunde ta hissen liksom högst upp och kliva på? Ja. Hur tar du dig nu till och från jobbet då? Nu åker jag ju färdtjänst, men det ska man ju i sådana fall kunna ta bort det borde. Ju både bli klimatsmartare bilar för det behöver ju förare på dem där. Nej. Men med all respekt för Skellefteå som ju är en, en stad med stor självkänsla och rejält självförtroende. Är det verkligen tillräckligt mycket folk för att man ska ha spår och köra spårbilar runt mellan Anders hård på sjungande Ja, men det är väl frågan det är väl det som är: frågan lite grann om det. För fast det borde ju liksom på småningom. Om man tänker långt fram så borde det vara utbyggt i hela Sverige tycker jag. Jo, för även vi som ser kan ju, skulle ju mycket väl kunna åka sådana där istället för att åka vanlig bil förstås. Så visst, då ska man, ska man slopa vanliga bilar i, tänker man. Ja, men, ska man kunna försöka i Umeå har jag hört? Det är det bara några rykte? Att man håller på att provköra med, med spårbilar i Umeå? Ja. Jag, vet, jag, jag har inte sett dem. Jag har inte hört att de har men det kanske är längre fram kanske Ja, att de, ja just det kan det vara, ja precis mm. Jag tycker folk har nog med att klara sig kvar på cyklarna och på dessa isiga nu när sparkföret har blivit förstört Ja det skulle bättre för att de går upp i luft nu skulle det bli mindre vild och lyckor och mindre sånt också Ja precis, och kanske mm. inte så isigt Ja men kul, vi får se hur det blir med det Ja men säg så Ja det gör vi, tack för att du ringde ja. hej. Ulf Bergström hej. i Skellefteå, hej hej Nu ringer Mikael Holnsson från Falköping Ja Hej, hej, hej. Var? Jag hörde på det här inslaget igår om David Iczak. Ja. Och man har ju talat om honom en del, det visste i massmedia, men han har ju suttit fängslad där det sex, sju år eller någonting sånt. Ja, sju år tror jag är det tre. Han är svensk medborgare och journalist. Ja, just det. Men de första åren hörde man ju knappt någonting. Nej, det kan men... hända att det var lite tyst. Det kommer inte jag inte ihåg. Det var så länge ja, just, sedan, som sagt. Jag tycker ja. liksom att det är inkligt av de svenska politikerna att de inte reagerar kraftigare. Jag tycker att på åka dit och kräva att få träffa honom och, ja, och kräva att de ska släppa honom fri. Men, men det, nu hävdar man ju att liksom den tysta diplomatin, nu verkar det ju som att det funkar sådär för där Isak sitter ju fortfarande kvar fängslad i tre. Men, men man säger väl att den tysta diplomatin kan funka bättre än att svenska ministrar åker dit och vevar med och skriker högt. Ja, men man undrar hur man kan påstå att det funkar bättre när han fortfarande är fängslad, så att säga. Ja. Man, ja. Det har väl inte funkat så väldigt bra då. Kan man inte tycka. Man kan ju jämföra med den här Guantanamo-svensken som var terroristanklagad. Ja. Då var det ju en väldig opinion i hela Sverige, inklusive politikerna, att han skulle släppas fri. Men var de mer på bettet då tycker du? Ja, det är självklart att han var. Det kommer du väl ihåg också. Det är faktiskt här svårt att jämföra. För ja, men nu tycker att det är ganska mycket var ju på tapeten och i tidningarna på löpsedlarna varenda dag. Om den här stackars terroristanklagade svensken, för hur mycket terrorist han var det vet ju inte jag i och för sig men mm. han var ju anklagad för att vara terrorist och det verkar ju som att för att regeringen och svenskarna och politikerna ska engagera sig så krävs det att man är terroristanklagad eller liksom, ja, och sitter på Guantanamo och är fängslad av USA då är det liksom lätt att ställa krav för ett himla väsen. men om man är journalist och sitter i Eritrea i någon cell full med krackelackor, då är det inte lika intressant Men varför är det så om det är så, tänker du? Ja, det är väl något typiskt svenskt antar att man liksom har lättare för att ja på något sätt så kryper man för diktaturer och liksom ska fjäska för dem men när det gäller USA så är det liksom lättare att ge sig på demokratier och för att himla väsen. Det är väl liksom den svenska socialdemokratin i ett nödskalb att vis. Är inte <här> jag, jag vet inte. Men, men... Det är lättare att engagera sig för grisar som scrollar sen på journalister som sitter fängslade i Afrika. Visst är det så. Det är många mer som bryr sig om de här grisarna. Och det kan man hålla med om att det är hemskt i för sig. Men det är liksom inte så många som... Ja, som blir jätteupprörda över att det sitter en stackars svensk i Eritrea som har skrivit någon artikel och sitter fängslad för det. Så på ett sätt ska jag ge det rätt. För mig veteligen har fler ring till ring P1 om grisarna den här veckan ja, jag än jag om det, David Isak. Ja, det finns två alternativ. Mm. Antingen att man är terrorist eller gris för att... <laughs> svenska politikerna i opinionen ska bry sig. Fast nu bryr är de sig säger, nu nytt, jag är ju en vanlig nu är no... människa är det inte så intressant. Nej fast nu är ju riksdags det är ju något riksdagsgäng som ska skicka en delegation till Eritrea nu jo, och Jo det ser väl väldigt bra ut att skicka en delegation men hur mycket nytta kommer det att göra? Jag menar trots allt liksom, dit, är ju utrikesminister ja. och Eritrea hur pass stort land är det egentligen och de, hur många miljarder eller miljoner får de av Sverige i liksom Om vi bara ville så skulle vi kunna sätta krav på dem men jag fattar bara inte vad som hindrar då. Okej, okay, vi på de mera. Kan jag får få några minuter timmen tyvärr. Med vi disar och det pågår upp lite. <laughs> Nej, så Mikael Hansson upp. vet Innan du. Nej, vi går vidare i programmet tyvärr. Okej. Okay. Men tack för att du ringde om David Isak. Ja, tackar. Hej, hej, hej. Nu till Trelleborg, Johan Melin. Hallå där. Ja, hallå där. Hej. Jo, jag lyssnar på det här, lite diskussioner om eh, affärsbegränsning. Det var en person som ringde in och sa att jag har kört i 97 och så fick jag döter. Yes, per, är grund. Ja. ja, precis. Det slog mig då att, alltså, i Sverige har vi en uppfattning att det här med hast, de hastighetsgränser som vi har har någonting att göra med någon sanning om att det är farligt att köra fortare. Mm. Vilket är alltså totalt en illusion. Tittar man hur det ser ut i världen. Tyskland är halva motorvägsnätet fri fart. Frankrike är det 130 och så vidare. Och tar man då Tyskland så har de färre olyckor per körd kilometer fast de har fri fart. Aha. Och det där är ju eh, alltså helt godtyckligt valda fastighetsgränser, på det som är så politiskt gångbart, men det har liksom ingen koppling till trafiksäkerhet och annat. Va? Ja, men så delvis att... har det väl det. Man kan men, väl inte... Ja, alltså till exempel, ja, säger man ju 30 var. utanför skolor för att vi inte ska köra över alla skolbarn. Ja, men vi, det har väl vi är ju säker... lika många här som man har 60. Ja, det, vet det jag finns ju jag. inga bevis att säga att om det är 60 utanför en skola i USA att de, att de kör i färg det här. Men, sk men skulle du vilja påstå att man sätter hastighetsbegränsningar bara för att man kollar vilka skyltar som man har mest av i förrådet? Nej, Och det verkar alltså jag, vara mycket 70 sky skyltar aha, här, här nu vi hivar ut har dem. Inne på bord, vi är beteende här i trafiken. Vi är beteende beteendena och inte absoluta farten som man måste titta på. Kör man för nära framförvarande bil kör man för fort allihalt, kör man för fort i kurvor eller kör man för fort på en solig eh, autobahnsträcka. Helt olika saker. Fokuserar man på beteendet hos förare då får du ner olyckor och eh, dödsolyckor. Men fortsätter du en fokusering på om du kör sju kilometer för fort mellan Linköping och Norrköping en sommardag- när det är fin väg, då får du aldrig ner det. Okej, okay, tack så mycket. Fokusera på beteendena. Yep. Johan Melin i Trelleborg. Yes. Tack eller tack. Hej. Hej. Ulf Kamne har eh, mejlat till ringp 1 apropå det som Rolf Sporong sa om att gamla bilar- att så mycket av, av, det, att, av miljöpåverkan från bilar kommer av tillverkningen av själva bilarna. Därför är det bra att köra gamla bilar. Nu skriver Ulf Kamner roll har fel. Bilens tillverkning står bara för 10-20 procent antagligen han menar. Av en bil totala miljöpåverkan om bilen håller genomsnittligt länge. Och eh... Bum, bum, bum. Vad var det något mer jag tänkte? Det kom massor med mejl och sms. Det var något mer som jag tänkte att jag skulle läsa för er som jag ido bara. För det är inte hittar. Ehm, så då pratar vi med Marike istället. Ja. Eh, König i Luleå, hej! Hej! Hej! Vad vill du prata om? Jag skulle berätta något om tyrkernas byggnader. Yes, kom igen. Okej, okay. turkarnas byggnader som har sålts, som saknar underhåll som förfaller. Ja. samma sakade med dess dess användare eller församlingarna vänta de har sålts inte församlingarna de saknar nej men samma tillstånd samma... att de förfaller menar du församlingarna ja. in, i, så att säga människorna ja. på vilket sätt då Ja, det kan jag, jag kan berätta för dig det är inte på grund av tidens stamt eller dess ålder som orsakar söndringar utan den bristfälliga moralen och den icke befintliga ludnaden av de som har ansvarat för församlingbornas tillväxt insikt om Guds plan. Men hur menar du att det är en bristfällig moral inom ja, församlingarna? Ja, för, för de har inte utfört saker på sättet som de skulle ha gjort det. På vilket sätt då? Ja, om man är i Guds hus, om man är i kyrkan, om man lär som Gud och hans lära, då ska man göra det helt, inte bara delar av detta, inte bara det som passar. Vad är det som du tycker att man är dålig på i svenska församlingar då? Lula Guds ord. Läsa Guds ord. Vil del av... Jag, jag tror att det beror mest på att folk inte har lärt sig att ta ansvar själv. Det är det många som har li, eh, ludit och litat på sina präster och i hundra att de visste och de skulle berätta. Men inte är de så insatta heller, men kan, men kan du ge något konkret exempel på hur de, någon eller flera svenska församlingar är i moraliskt förfall, så att säga? Ja, till exempel. En, en viktig sak är att betalande av tiondet och då är det så i Sverige att staten har tagit över för, för, för svenska kyrkorna har ju varit statligt och bra tag. Ja. Och då var det ordnat så att från svenska, från svenska folket tog det då genom skatterna 0,02% eller 0,2% var det kanske. Ja, men men det är, är inte det. tionde. Mm. Bara den delen. Men alla har ju bibeln hemma. Det är inte många, många kristna som inte har någon bibel hemma. Men om, man ju... vill men om man vill betala tionde då kan man ju välja att vara med till exempel sjundedagsadventisterna. Den kyrkan vet jag betalar tionde. Det, det, det, det, det betalar det, med fler, med. det finns fler som betalar till. Ja. Men, men människor har inte varit så brunt, tyvärr. Men det beror också på pastorer som inte riktigt har predikat rätt. Om, om man hade berättat... men, men vänta lite grann. Ja? Alltså, för att, um... Alltså pastorer och församlingar och kyrkor och människor, de mm. utvecklar väl kyrkan till nå, så som de vill ha den. Ja, och vill då man då, då till det, exempel ja. väldigt gärna ha tionde, då kanske man får vara med i en kyrka som har tionde. Att man betalar ja. en tiondel av sin månadsinkomst till kyrkan. Ja. ja. Är det inte liksom, kan det inte få se lite olika ut och att det är okej? Okay? Ja, men det här mycket med självinsikter och med, med självrespekt att göra anser jag också. Jag har blivit med i en kyrkanmars. Vi betalade tionden och vi är allihopa jätteglada för att vi får så mycket tillbaka för detta. Ja. Mycket mer än vad, vad man ger egentligen. Men är det inte okej okay att andra församlingar inte har tionde då så att säga? Ja, men det, det, de är det. nöjda med det? Mm. Ja men då, då följer de inte Guds råd. Okay. Gud, Gud tvingar inte men han rådgivare oss att göra för då blir det bra om, om, om de skulle ha följt Guds råd och betalat till honom, då har de fått så mycket mer välsignelse det är ett ord som knappast använt om mer i dagens tid men det, om man upplever det då vet man att det är så men nu ska jag vara elak med dig kan man få välsignelse är det, man kan helt enkelt betala för att få mer välsignelse alltså? ja ja. Okay. Men man ska, om man gör det då ska man göra det med hjärtat det är det som är det viktigaste man, gör, man ska inte göra det bara för att få tillbaka mer än vad man ger- då kan man gå till banken. Inte i dagens nej, läge. Nej, Jag det, men... det. <laughs> det fungerar inte på det sättet. Men... Jag förstår du, men man... ja. det är inte bara att man sätter in pengar- utan man ska göra det med liksom inre likt på något sätt. Ja. ja. fint Tack för att du ringde. Okay. Tack. Nej, tack. Marike König i Luleå. Nu är Johan Torstensson. Hallå, hallå, hallå. Du har inte ens ringt till Ring P1- utan vi har ringt till dig. Ja. Varför det? Därför att nu kan man fortsätta ringa till P1- och okay. var med i fråga barnen istället. Ja. Det är ju det här fantastiska programmet där vi har en samling barn. Idag den här gången är det andra klassare och fjärde klassare. Så kan man ringa in och fråga precis vad som helst. Till exempel vad tycker barnen om finanskrisen? Räcker det att Fredrik Reinfeldt har snälla ögon till exempel? Det tror jag många barn tycker han har. Eller så frågar man om det här med att min dotter är osams med sin bestis så kan jag göra någonting. Ja. Sådana här saker kan man ringa och fråga 08 24 15 00. Och ring nu så, så kommer ni direkt till slussen. Och sen så börjar programmet eh, efter nyheterna klockan 11. Och telefonnumret var? 08 24 15 00. Till Fråga barnen. Yes. Okej, okay, tack Johan Torsensson och ha ett eh, bra program klockan 11 Fråga barnen. Tack för det. Det Tack. lovar vi. Hej, ja, hej. Hej, Lina Jakobsson mejlar till Ring p Det Hej, eh, apropå det där med anpassade hastighetsbegränsningar. Här i Tyskland finns det ofta begränsad hastighet på 80 km i timmen vid blöt vägbana. Där det annars är antingen fri hastighet eller 120 km i timmen. Alltså man, man sätter ner hastigheten när det är blöt vägbana till 80 från fri eller 120. Det är en bra lösning tycker jag hälsar Lina Jakobsson från Tyskland. Tage Larsson är nu med i Ring P1 från Malmö. Hallå Malmö. Hallå. Hej. Nej, är det, det Tage? Det är, ja, är det Tage då? Ja. Tage Larsson. Ja, du, om, vill du prata om Malmö kanske? Ja. Mitt fel. Varsågod. Vad vill du säga? det gäller angående Rosengården och tennisen och bråket som har varit här och med alla huliganer som finns, alla som inte alla ungdomar som liksom inte följer svensk lag. Ja. Det var ett väldigt bråk från de där poliserna som har råkat säga massa okvärdningsord, så jag människorna, inne i bilen. Det blev ett väldigt hallo på det, men <coughs> det är bättre om de gör det. För de har varit målvakter för den här stenkastningen av ungdomar som står och kastar och ska försöka träffa poliserna. Det blir ju en väldig spänning för varje människa som utsätter detta. De måste ju ha någon ut utbristning för sina inre spänningar när det blir så. Och att de råkar till och säga detta. De som de sa det till, de var värd i och mycket, mycket mer. Jag tycker alla... Att poliserna ska göra, ta vara på alla sådana som de ser, kastar eller gör någonting. De ska ta in dem. Aha. De ska ta och bötfälla dem så kraftigt. Alla sådana här personer som inte lever efter lag och ordningar. Så att de inte har råd att ställa upp på sådana här saker. Men tror du inte att det, blir, att det kanske blir så att det blir ännu mer frustration och vrede och ilska och irritation i, i bostadsområden som Rosengård om man sätter så himla hårt mot hårt? Nej, men polisen måste ju, måste ju veta, kunna visa att det är de som bestämmer, inte modden som bestämmer. Det är inte de som ska ta över här. Okay. Vi, vi har ju fått ett väldigt osäkert land här med alla säger inbrotten och alla säger tråkigheterna, mord och allting detta här. Det är ju tack vare förra regeringen som släppte fram en väldig massa folk här utan vidare. De behöver komma in. Fritt vem det vän var. Ja, det, var ju att, det. det var ju så. så... Ja. Rättegången. Det var ju, har varit rättegångar på två personer som har tagit livet om en person. De gick fria. De fick till och med pengar för detta. Ändå är det ingen som pratar om det men två stackars poliser som har råkat till och, och uttrycka sig vad de känner. Det blir ett väldigt hallo. Jag tycker det är märkvärdigt land vi lever i. Tack för att du ringde. Från ja. kungspacka Tage Larsson. Ja. Tack. Mia, Lide Lidefelt. Mia Lidefelt har mejlat. Hon skriver. Bibeln säger mycket bland annat att den som älskar med en kvinna under hennes månadsrening, alltså mäns, ska stenas. Till detta är en stygelse. I versen efter kommer att den som ligger vid en man så som han ligger vid en kvinna ska stenas till detta är en stygelse. I mina ögon är nog tiondet en stygelse också. Bibel en källa till motsägelser. Punkt, punkt, punkt Hälsar, nu sa jag fel förut. Hälsar Mia Berger i Söderköping, så ska det vara. Och trevlig helg skriver hon också. Hur stor vapenarsenal skulle Sverige behöva för att kunna slå tillbaka ett eventuellt anfall från den stora ryska björnen i öst? Hur länge hade vi orkat stå emot denna gigantiska krigsmaskin? En vecka eller var två om vi kämpade riktigt tappert? Hur många av oss ynka 9 miljoner svenskar hade strykit med i detta ryska blickskrig hade vårt land med sin ringa befolkning överhuvudtaget haft råd att förlora ens 500 000 medborgare. Säkerligen inte. Som vanligt så får väl Finland ta den första dusten om Ryssland får för sig att expandera sitt land västerut. Och detta skulle om möjligt fördröja Sveriges kapitulation någon vecka. Som jag ser det så finns det bara ett alternativ- och Sverige ska kunna försvara sig mot denna eventuella ryska björn. Nämligen att Sverige som Israel utvecklar ett avancerat kärnvapenprogram. En sådan militär investering skulle avskräcka det största av nationer att våga anfalla oss. Det bästa vi vore förstås att vi är nedrustade. Men i valet mellan kulor och pest så är det inte så många val man kan göra. Jag som ringer här och tackar för det fria underbara ordet. Jag heter Roland Dawson, Jag ringer från Wallåkra. Tack. Och sist i ring P1 den här veckan, Kjell Karlsson på Körn. Ja, hej. Hej. Apropå Per Asplund som körde 97 på 90-väg men menar att hans bil faktiskt nog bara ändå gick 90. Vad säger du om det? Jo, jag tycker att vi skulle ha som en del av bilbesiktningen att man fick en koll på hur fungerar min bil för att den är verkliga hastigheten. Att, att bilprovningen kollade om din mätare går rätt, att den bilen verkligen går 90 när ens mätare står på 90? Ja, just det. Det var väl ett jättebra förslag, ja. det kanske är svårt att kolla på bilprovningen. Ja, det är teknikaliteter. Om vi var till i så för fem år sedan så kan vi nog fixa detta också. <laughs> ja, det var, det var en utmaning till svensk bilprovning. Lite ja. månfarartankar där. Jo, ja. Teknikariteten fixar så... vi lätt om vi bara tvingas dit. Ja, precis. Det var... ja, tack så mycket. Tack. Hej. Kjell Karlsson på Kjörn. Sist i Ring P1 idag och denna vecka. Nästa vecka sänds Ring P1 från Malmö. Då med Agneta Furvik som programledare. Jag heter Pia Sjögren. Vi hörs igen i maj. Tekniker idag Kriste Blomgren och producent Gunilla Nordlund. Hej så länge. Lyssna, det här är äventyr på runometer, upptäcknat på fjäderpennans, talligljusets och elddonets tid. Birgitta Ulfsson läser ur det finska nationaleposet Kallevala, andra delen idag, i Radioföljetången. En gång skulle flickan Aino, Jaukahanens yngre syster, bryta lövruskor i skogen för att ha till bast och kvastar. Kalle Walla i Radioföljtången, fredag 11.35 i P1. Fråga barnen med barnpanelen. Tänk om det är något viktigt. Fredag 11.03. Men det är lite olikt från den tiden och nu. Men tror vi tror du inte att alla har varit barn? Fråga barnen med barnpanelen. Det är därför vi är många är runt det här bordet. Fredag 11.03 i P1. De är ändå vuxna, de borde förstå.